Kniha 3, 3 Vasišta pokračoval. Stvořitel nemá předchozí karman, nemá tudíž ani vzpomínky na minulost. Nemá fyzické tělo. Nebyl zrozen z těla, proto má pouze duchovní tělo. Smrtelné bytosti mají těla dvě, fyzické a duchovní. Ale nezrozený stvořitel má pouze duchovní tělo neboť v něm není příčina, která by dala vzniknout tělu fyzickému. Nezrozený či nestvořený z předchozí příčiny je stvořitelem všech bytostí. To, co je vytvořeno, je vždy téže podstaty jako to, z čeho to bylo vytvořeno. Zlatý náramek má stejnou podstatu jako zlato, z něhož byl vyroben. Protože příčinou rozmanitosti stvoření byla myšlenka stvořitele, jenž je bez fyzického těla, je i podstatou stvoření pouze myšlenka, nikoli hmota. Ve stvořiteli se objevil záchvěv a myšlenka stvořitele se rozvinula do podoby vesmíru. Toto zachvění způsobilo vznik nehmotných duchovních těl bytostí. Tyto bytosti vznikly z pouhé myšlenky, proto je jejich existence jen zdáním, třeba že ji vnímají jako skutečnost. Jejich projevení, jež se zdá být skutečné, má své následky. Podobně jako má své následky sexuální vzrušení během snu. A ačkoliv stvořitel neboli svatý muž z našeho příběhu nemá fyzické tělo, jeví se tak, jako by ho měl. Stvořitel má dvojí povahu. Je vědomí i mysl. Vědomí je čiré, zatímco mysl podléhá omilům. Zdá se, že stvořitel vznikne a začne existovat, ač tomu tak není. Stvořitel je inteligence, vědomí, jež udržuje celý vesmír a každá myšlenka, která ve vědomí vznikne, dostane nějaký tvar, formu. Přestože podstatou všech forem je čiré vědomí, tak kvůli zapomenutí na já i kvůli představě o existenci fyzického těla zůstanou tyto formy uvězněny ve fyzickém těle, ať jsou ve skutečnosti nehmotné. Podobně se v důsledku iluzorního vnímání pozorovatele může zdát, že nehmotný duch má tělo, přestože je bezforemný. Stvořitel však takové iluzi nepodléhá. Jeho podstata je vždy duchovní, nikoli hmotná. A proto je i podstata jím stvořeného světa ve skutečnosti duchovní. Stvoření je bez příčiny. Jeho podstata je tedy duchovní, stejně jako podstata nejvyššího bytí, Brahman. Materiálnost stvořeného světa je jen jako vzdušný zámek. Je to iluzorní představa, jež se objevila v mysli jedince. Stvořitel je mysl a jeho tělem je mysl nebo čiré vědomí, čirá inteligence. Myšlenky jsou spjaté s myslí a objekt pozorování je spjatý s pozorovatelem. Kdo by rozeznal jedno od druhého?